Radio 1 Cissi Wallin Korea, Detta främmande och stängda land. Vad är det egentligen som händer i Nordkorea i dagarna nu? Eller idag ska jag säga. Igår kväll så fick vi reda på nya saker som, som sker i landet. Det var allt ifrån fångläger till raketer som ska skjutas. Vi ska prata mer om detta men framförallt så ska vi grotta ner oss idag i vad egentligen Nordkorea är för någonting. Vad vet vi om detta land och vad kan vi på något sätt lära oss mer kring och kanske på något sätt hoppas skapa hopp om en demokrati jag har två gäster i studion som inte är experter, men de har varit i Nordkorea. En i yrket och en privat och sett diverse saker. Vi ska prata med dem hela den här, det här programmet. Och du som lyssnar kan ställa frågor om vad man har sett, vad man har hört, vad man har upplevt i Nordkorea. Det gör du via hashtagen Radio 1 med bokstäver. Jag säger hej till Urvan Andersson från Aftonbladet. Hej. hej! Du är journalist och fotograf. Ja. Och har varit där ganska nyligen, eller hur? Ja, i början på februari. Ja, och ni gjorde ett stort reportage åt tidningen. Ja, det gjorde det hur länge var du där? Var var i fem dygn? Fem dygn. Du ska få berätta allt om din resa. Jag ska bara säga hej till Johan Jelmstrand också. Hej. hej! Hej! Du är politiker ska jag säga, och ja. men reste till Nordkorea som privatperson. Ja, det var en semestertur. Mm. Du har en liten förblässo, Johan, för att resa till sina udda resmål, eller hur? Ja, det beror på hur man ser, men det är annorlunda resmål har jag försöker åka till, ja. Det är inte så mycket Gran Canaria, utan det är mer diktaturer och annat. Man så kan det. åka till Gran Canaria också, men jag har varit i Libyen och jobbat med rebellerna där och tittat hur de har det förra året. Och så har jag varit i Afghanistan och bilsemestret också. Ja, helt, helt vanligt. Men det är ju fantastiskt spännande att du har så mycket att berätta. B när var du i Nordkorea? Har du varit där flera gånger? Ska jag, ska jag börja med en fråga? Nej, jag har varit där en gång. Det var 2009 på sommaren som jag tog en liten semesterresa dit. Mm. Hur länge var du där? Var där ungefär en vecka. Mm. Du ska få berätta snart, Johan om din semesterresa i Nordkorea. Men jag vänder mig till dig urban igen. Aftonbladet har ju rapporterat mycket för Nordkorea inte från, men om Nordkorea. Vad var det som fick tidningen att eh, nu skickar vi dit eh, två stycken av våra medarbetare och göra ett stort reportage. Hur gick snacket in för det? Nej, det var väl ett eget initiativ att söka visum dit och hålla på. Och det tar ju en tid mm. att, att få visum. och eh, Vi försökte med olika resebyråer och uh, till slut så lyckas jag få turistvisum eller jag och Staffan Lindberg mm, som är journalist också på Aftonbladet ja, uh, hur länge hade ni planerat för det här ja. för att åka dit så att säga. vi har säkert, vi har pratat om det i två år säkert mm. och sen uh, så gäller det att hitta en bra tidpunkt att åka dit också så valde vi att åka dit uh, nu på vintern faktiskt för det är lite tuffare då och det här och. Mm. Det är ganska jävligt då så att... Och sen att inte åka under en sån här period Där det är de här stora paraderna Och uh, de har Vissa uh, evenemang Och så mm. utan sådär En vanlig, vanlig vecka En vanlig vecka i Nordkorea ja. Hur lång tid tog du att få visum? Ja uh, Jag vet inte När vi började få papper i maskin så, där så hade bytt resebyrå Ett par gånger så Då tog det väl en månad ungefär men jag måste bara förtydliga det att eh, det är ju svenska journalister som har varit i Nordkorea innan Men man mm. får alltså inte åka dit om man uppger att man är journalist Utan du får, får åka vi... dit som privatperson ja, det. Det var... Så ni åkte dit förtäckt kan man säga Nej, ja. ja Vi sa ju inte att vi var journalister men vi, vi åkte ju som privatpersoner igen mm, Men det var Aftonbladet som skickade dit er så att säga Ja, det ja. men nu är ju Bert Sundström där från SVT och eh, Rikard Koldsjö Mm. och de har ju kommit in på journalistvisum då, och de har, har ju lägga på länge för att komma in och det gjorde de, ibland gör de en sån här arrangerad eh, pressresa mm. och eh, jag tror att det är bättre att åka som privatperson då de har ju ännu fler kontrollanter på sig än vad vi hade mm. eh, hur jag måste bara vi ska ta det här från början Nordkorea har alltså en ambassad i Sverige eller? har absolut. de fortfarande det? Mm. Ja absolut. var det de ni var i kontakt med då? nej, utan vi sökte visum i Peking Mm. och de resebyråer som finns de jag känner till i alla fall de utgår från Kina mm, okay. och då så sköter de om viseringar och allting så att eh, de ordnar allting och när alla papper är klara då flyger man till Peking och får, får sitt visum däremot så kontaktade Peking eh, Nordkoreas ambassad i Stockholm och kollade upp oss och, var det en noggrann kontroll? Fick ni på ja, något då, det, sätt? Vad, vad gick de igenom? Nej, de ringde hem och så här och kollade att man existerade, att man fanns och sådär. Så att och, och, och ringde runt lite. Mm. Och det är bra att man har fler gamla yrken än ett och sådär. Så, här, så att de, de ringde och kollade upp en. Mm, det var kanske inte journalist som du berättade i första hand att du hade jobbat som. Nej, utan. nej. nej. Jag vänder mig till dig igen Johan För vi pratade lite innan och vi har haft svårt att få tag i en Nordkorea-expert Det finns ju faktiskt några sådana i Sverige De är ju av förklara själv på andra håll Eftersom det händer så mycket i Nordkorea just exakt nu Men du sa till mig att du kan ju berätta lite vad du vet om Det kan du också jättegärna för göra Urban Men jag har inte förberett dig på detta Du får flika in saker Vad är, om man lyssnar på det här och inte vet ett jota om Nordkorea Hur, hur vill du kort beskriva landet? Vad är Nordkorea? Nordkorea är ett land som ligger mellan Kina och Sydkorea, borta vid Japan skulle man kunna säga. Har lite drygt 20 miljoner invånare. Mm. Och har sedan 50-talet varit en brutal diktatur, kanske världens hårdaste. Och det är väl det de är mest kända för får jag säga. Vad vad va, va, va var det där innan 50-talet då? Var ja, det öppen, en öppen demokrati eller hur? Nej, så de senaste tusen åren har det varit olika varianter av Korea som har styrts av olika familjer och dynastier. Mm. Men... I början av 1900-talet så invaderade Japan och gjorde en japansk koloni där och sen under andra världskriget så delades Koreahalvön upp i en sovjetkontrollerad och en USA-kontrollerad del. Mm, och Nordkorea var då sovjetkontrollerad? Ja. Mm. Och sen så inträffade Koreakriget på 50-talet och man krigade men det landade på ungefär samma ställe som innan så att det vart ett nord och ett syd i alla fall. Där nord allierade, eller var allierade med sovjetblocket. Det är inte det längre. Sovjetblocket finns ju inte kvar Men Nej, de men har nu, fortfarande ja. kommunism och planekonomi Deras kännetecken Och hård diktatur och koncentrationsläger med mm. eh, Jag ska fråga dig Urban, Hur mycket visste du Är du Nordkorea ska jag säga fantastiskt det konstigt, Men är du inbiten Eller fick du läsa på mycket innan du reste ja, ut? Jag fick läsa på men Det var en sån här plats som man, man, ja, exot, eller sån här Ställ man vill åka till Som inte så många har varit på Och som är spännande mm. Sen får man läsa på innan man åker Så när du läste på då, var det någonting som du inte visste som chockade dig som du fick reda på? Nå. Svårt att säga. Det var Det vi ville ha svar på det och, och. Vilket vi inte fick, och det, det, det skrev vi också. Vi, vi fick ju inte prata med vanligt folk. Det gick ju inte. Vi hade ju en tolk och en. Som vi tolkar en, en kille från deras säkerhetspolis och en chaufför. Och de höll ju oss i, i strikta tyglar. Mm. Man skulle ju vilja åka runt och prata med vanligt folk. och Åka runt på en moped där en vecka. Och, mm, men det är ju det helt vet, otänkbart. Det är helt otänkbart. Uh, det var nog ungefär som jag trodde att det var innan jag åkte dit, tror jag. Mm. Så att, uh, du ska få berätta. Jag är jättenyfiken på er resa, vad, vad du har sett där. Men... Uh, Johan, jag frågar dig då igen om, om man ska fortsätta prata om statsskicket Nordkorea. Hur styrs det? Vem, vem bestämmer? I nuläget är det lite oklart efter att Kim Jong-il dog här och en efterträdare har utsätts. Men han är 28 eller 29 år så att förmodligen det ryktas att det är hans farbror som styr. Att det finns ett militärråd mm. där Kim Jong-un i och för sig är utnämnd till ordförande. Man måste bara pausa lite. Kim Jong-un? är sonen då som är 28-29 år. Ja, som är nuvarande ledare för, mm. för Nordkorea. Och pappan då eh, har varit ledare i många, många år. Diktator kan man säga. Han var diktator från 94 då i sin tur hans pappa dog och det var hans pappa som grundade Nordkorea. Mm, så de har ärvt den här? Tippen. Ja visst, och det är lite ovanligt mm. med kommunistiska diktaturer att eh, makten går i arv till, till far och son. Så att det är... Det är lite annorlunda för just Nordkoreas del. Mm. Vet du, för, om du betalar lite historia här också, hur efter Koreakriget då var det farfar som tog makten? Eller hur gick detta till? Ja, Kim Il-sung då som var mm. han som grundade Nordkorea Med kan man säga. Mannen som finns på gigantiska statyer mm. runt om i Nordkorea. Ja, precis. Mm. Ja, han var en han var högt uppdatt militär och uh, gjorde insatser i Koreakriget så som de själva beskriver det. Mm. Och uh, ledde republiken att hålla förtryckarna borta i sig Det då menar man i USA att de är huvudfienden mm. eh, för vi hörde ju det alldeles nyss här att när man åker runt som journalist i, eller man är ju inte, Urban du var ju inte där som journalist men, men så här då kan jag fråga, ni åkte dit på samma premisser eller? Absolut, ja. ja det tror jag så att du hade lika svårt du Johan att få kontakt med, du pratade inte med någon lokalbefolkning eller några invånare Nej, alltså dels vanligt folk, de flesta kan inte engelska, men vi fick besöka en engelsk utbildning till exempel där man hävdar att vanliga fabriksarbetare efter 10 timmars arbetsdag kan gå dit och plugga lite grann som på ABF ungefär. Men okay. vanligt folk, när vi var, besökte bowlinghallen som fanns där, fanns det med bar man kunde dricka öl och det var nordkoreaner där ibland oss, men... De satt bredvid oss. Jag satt precis armbågen mot armbågen med en som låtsades om som jag inte fanns. Så att, men de vill inte prata med er då? Eller det var inte så att de, kom fram till, de går inte fram till turister och säger skena Nej, de tittar väldigt mycket. Jag tror att i huvudstaden Pyongyang så är man mer van att det kommer besökare. Och där är de nog tillsagda att de får inte titta. Men barn tittar ju. Men mm. ute på landsbygden när vi åkte runt, då var det ju väldigt så att ett gäng byggarbetare, 15 stycken som står och snickrar på byggställningar, allihopa vänder sig om och tittar mot oss. Och då var vi ju väldigt exotiska såklart. Mm. Så att de är ju nyfikna och ser att där är några som ser väldigt annorlunda ut som är, som är på besök. Mm. Vi ska ta en liten paus sen tänkte jag börja eller, återkomma till dig Urban, du ska få berätta om er resa, börja berätta när ni kom dit, vad, vad ni såg hur ni upplevde det, och så här. jag har ju läst era fantastiska reportage och sett bilderna men om man inte har gjort det så ska du få recitera lite tänkte jag eh, och sen så skrivit du Johan får berätta du som lyssnar får jättegärna ställa frågor passa på nu när vi har två svenskar som faktiskt har varit i detta stängda land, Nordkorea, och ställa frågor om hur det var, vad som händer, vad de tror om framtiden, eh, hashtaggen är alltså Radio 1 med bokstäver. Vi har redan fått frågor som jag ska ställa alldeles strax. Häng kvar i Radio 1. Radio 1. Sisi Wallin. Du lyssnar på Radio 1 denna onsdag, och vi ägnar hela programmet idag åt Nordkorea. Vi kan säga att det här är en Nordkorea-special. Vad vet vi egentligen om detta stängda land? Kommer det någonsin att bli demokrati i Nordkorea? Vad tror du, Johan Jelmstrand, som har varit där som privatperson? Kommer det bli demokrati? Om det kommer att bli demokrati är väldigt svårt att säga. Det har ju inte varit det någon gång hittills i historien. Men å andra sidan, Japan var diktatur länge tills det blev demokrati. Mm. Sydkorea har varit, jag var en del av Korea förut då. Men plötsligt blev det demokrati mm. och demokratin sprider sig. Men Nordkorea har ju stöd av Kina som ju är världens folkrikaste diktatur. Så att har man mm. de som backar upp den så är det ju kanske svårare att hoppas på förändring på kort sikt. Mm. Vi ska ju återkomma till det här. Jag ska vända mig till dig nu. Urban Andersson från Aftonbladet, journalist och fotograf som var där ganska nyligen. Nu i vi vintras februari i ja. fem dagar. Och du ska få berätta. Johan ska också få berätta om sina resor eller sin resa ska jag säga. Än eller, det, eller hur? Ja. i Nordkorea. Men vi börjar oss det, Urban Du åkte dit med en kollega, Pafdombladet. Ja, Staffan Lindberg. Staffan Lindberg. Ni ja. fick visum turistvisum. Berätta från början. Vad, hur gick resan till? Vad ja, vi, vi flög då till, till Peking och där fick vi våra visum på ett dygn och det var klart redan innan allt. Mm. Och sen flyger vi in till Pyongyang. Vi tänkte, som är huvudstaden i Norrera mm. vi tänkte vi skulle åka tåg men vi åkte tåg tillbaka och, men vi, vi flög ena vägen och, för att spara tid och det var en upplevelse, vi flög då med deras eget flygbolag här, och det, de har ett flygbolag, ja, har ett flygbolag. Mm. hur var, var det då? Ja, det var kanon. Det, var, okay. var, typ, det var en typ Tubbolev, det var en sån här kopia på en Airbus mm. uh, nytt, flott, fint det var inga problem överhuvudtaget och det roliga när vi flög dit var att när vi passerade gränsen så, så berättar de väldigt tydligt att nu kommer vi till det fantastiska landet och vi är just besökt gränsen och tittar ner nu. på engelska Kina. då berätta om de det absolut, mm. absolut det var högtid för många där hur många var ni på planet? var det, ja, det, var, fullt? det var fullt och det är ja. ganska många som flyger in nu de har ju affär med Kina va? så det var många kinesiska affärsmän och sådär också även ja, kan jag tänka var, var ni få så att säga västerlänningar på planet? det var nog bara vi två ja Mm. Fick ni konstiga blickar? Nej, vi, vi, vi satt faktiskt längst fram i planen och var inte så många som satt där Men om man åker dit som journalist Jag kan ju någonstans tänka att Nordkorea förstår Att det är många journalister som åker dit Undercover, så att säga eh, hur, hur gör man för att se turistig ut? Alltså, du hade väl en stor kamera med dig? Nej, är du... nej, oh nej, oh nej, nej, nej Nej, det får man inte ha. Man, Nej, det finns till och med regler för Vad du får för objektiv och sådär Maximal längd och man var okay. 150mm max Så att jag lånade ihop äh, lite sån här lagom stor kamera Och äh, hade en ännu mindre kamera För att filma med en liten kompaktkamera äh, Vi hade inga datorer Men vi skulle inte kunna få ta in datorer heller Men ni fick inte ta in det? Nej Och, Nej. Inte, och sen mobiler kunde vi ha med oss Men då fick vi lämna på gränsen För de har GPS i Så de, de, de är oroliga att man ska ta positioner Där man är och så okay. Så direkt mm. när vi landade så då tog de våra mobiler och plomberade dem Och gav dem till våra reseledare och de okay. fick bli sen tillbaka när vi lämnar landet Men de var plomberade Mycket högt tydligt. Hur kändes det? Var, var du inte nej, lite Vi visste rädd, ju om, eller? Det. Nej. Nej, vi visste om det så att det var ingen nyhet Så att, ja, då var vi bara lämna Men vi brukar ha datorer Eller någon Ipad och med oss Men vi tog inte med någonting vi skulle ändå Men det var papper och penna som gällde då? Alltså. Papper och penna ja. Ja, Och eh, ni kom dit till flygplatsen Hur var flygplatsen? Var det fint? Nej, eller nej, nej. nej alltså det, det är en stor en, en Lagerlokal Okej. Och, uh, så när man flyger Ryanair undviker de det så undviker de när man landar. Ja, och det är, <laughs> ja. Ryanair är till och med kan terminalens känns lyxiga. Mmm, jag här. förstår. Och uh, där är där är det olika köer för olika typer av människor och vi hamnade ju ändå, då gick de igenom men de var inte så hårda, de scannade ju allt bagage och kollade att man hade någon elektronisk utrustning så alltså tog de mobilerna och sen mm. var det ju förberett, det stod resebyråns personal stod ju där bredvid och tog hand om oss så att, Men ni blev inte förhörda innan nej, ni släppte in. Nej, det var, det var klart redan innan då kan man säga vid okay. vismärsökningen, ja du kom in, ni kom in i landet. Det var ja. kallt februari, början av februari. Kallt som fan kan jag säga. Mm, ja. det, är inget, det är inget Thailand man åker till. Nej, det är fruktansvärt rått. Och det var ju, Hotellet var också otroligt kallt. De värmde upp ett antal ett få antal rum och vi fick byta rum för att det var inte tillräckligt varmt. Jag fick på morgonen gå och skrapa fönstren på 39 månaden tror jag jag bodde, för att kunna se ut. Mm. För det var is på hela fönstren. Och så. Men det är en upplevelse också. Men vi backar lite. Ni kom till flygplatsen. och åkte sen då med... En minibuss, alltså mm. den var våran kan jag säga då, Vi hade en chaufför, två tolkar Den ena pratade väldigt bra engelska, den andra pratade sämre Men andra sen var den tolken väldigt muskulös Jag tänkte att han var en, säkerhets, mm. en säkerhetsman som var med oss hela tiden också Så ni hade hela tiden en, ett entourage kan man säga, ja. av ja. nordkoreaner runt er? Ja, vi hade tre stycken, en chaufför, han pratade ingen språk Men så hade de här två då, som höll koll på oss du berättade när ni, när ni flög in över Nordkorea så fick ni höra Välkommen till det fantastiska landet mm. var era, Det teamet ni hade runt omkring, var de lika säljande? Oh, välkommen till fantastiska Nordkorea, nej, hur betedde nej, de sig? Nej, det, det hände ingenting kan jag säga nej, inte nej. Så. Men ställde ni mycket frågor på vägen till hotellet? Alltså var det... Nej, det gjorde vi, vi låg ganska lågt, vi testade sedan gränserna mer och mer mm. ja, Det kunde jag inte göra, men vi låg väldigt lågt i början och mm. åkte med på det här och... Um... De hade ju ett färdigt program för oss, vad vi skulle få se och vad vi skulle få göra. Vi kunde göra vissa små ändringar, men det var väldigt eh, mycket fasta punkter. Och det är ju samma program de kör. Alltså man, det finns, jag tror det finns tre, fyra, fem och sju dagars trippar. Paket om man kör. Det paket och då, då mm. är det, programmet är detsamma tror jag. Men då är det som all inclusive kan man säga, då får yeah. man allt. Ja då. Eh, ni kom till hotellet, vad, vad såg du på vägen? Dina första intryck av Nordkorea, vad var det? Tomma, tomma vägar det, var en, det tog en, kanske 45 minuter en timme att åka in till stan mm. och det är ju inga bilar ute i stort sett det var väldigt tomt inne i stan så fanns det fåtal bilar men, men de flesta människorna de gick mm. Var det okej okay infrastruktur? Alltså så var vägarna okej? Okay och... Vägar är kanonfina alltså de är mm. fantastiska. vi åkte ju runt i landet och de är motorvägar Fyra och sex filiga spikraka, jättesnygga. Vi kunde åka kanske två mil utan att se en enda bil. Okej, okay, så de var jättefina vägar men ja. inga människor, inga bilister. Nej, men de vägarna är väl till för trupptransport, utgår ifrån. Ja. Um, ni kommer dit, det, jag har hört att det finns, Johan, du, vi pratade lite i pausen, det är ett hotell egentligen som turister får bo på. Ja, eller? ett eller två hotell, ett fåtal i varje fall. Ja, och ni har bott på samma hotell då? Ja. Mm. Så Urban, du kom dit och så, så, ni hade sett bilder på hotellet innan, eller hur visste ja, ja, det visste vi. Ja. Och så mm. vi, vi checkade in där och det var, då var det sent på kvällen så att det blev mörkt och så var den och dagen över vi skulle börja vårt program morgon därpå då. Mm. Då försökte vi ta en liten promenad där på kvällen och jag stegade upp där. Vi lyckades gå 180 meter ifrån hotellet där i en checkpoint. Mm. Där förklarade de mycket vänligt att vi kunde inte gå längre utan våra guider för vår egen säkerhets skull. Så okay. fick vi vända där och, jag och, och gå tillbaka. Det ni såg då när ni gick? Vad, vad var de 180 Nej, var, metrarna? Vad var ni såg? Ja, det var ju massa snö. och så här. Det låg var någon sån här sån driving range för, för golf där tror jag. En liten golfbana för träning. Ja. Så det där är en liten ö i floden i Pyongyang och då bodde vi på ena budden kan jag säga. Mm. Eh, ni, da, det var egentligen dagen därpå då som era, den riktiga resan började i Nordkorea. Berätta om den dagen. Eh, ja... Hur åkte vi då? då ja, de de visar upp de här stora eh, monumenten och platserna i Pyongyang. Det är allt från Sungs till... Eh, Eh, Jors, eh, monument. Jag åker runt mellan olika monument och, och bo, den här triumfbågen och vi försöker ju se andra saker och den mm. tid vi får egentligen det är ju tiden vi går ifrån vår bil till eh, ja, till de här platserna som vi besöker mm. det är däremellan försöker vi liksom få kontakt eller ta bilder på, på vanliga människor och kunde ni det? Fick ni en möjlighet? Ja vi gjorde det, de, de blev ju lite griniga men, men vi gjorde det i alla fall mm. Men de tog inte ifrån dig kameran nej, när du hade... Nej, okej. Okay. Um, du ska få berätta betydligt mer, Urban, om vad du såg och upplevde. Och Johan har ju också gjort den här resan i Nordkorea. Och så ska ni få svara på frågor. Eh, bland annat så är det folk som undrar hur det ser ut med matbeståndet i Nordkorea. Det ska ni få om ni, vad ni har upplevt där. Fanns det mat eller var det väldigt knapert? Det ska ni få svara på efter nyheterna här. Stanna kvar i Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Vi hörde ju alldeles nyss på nyheterna här i Radio 1 om Nordkoreas förklädda ska vi säga, kärnvapentest som nu världen upprörs av. Och lägligt nog så kommer denna hemska nyhet samma dag som vi pratar om. Just Nordkorea har en stor Nordkorea-special här hos mig, Sissi Valin i Radio 1. Du som lyssnar får gärna ringa in och ställa frågor till dagens två gäster som båda har varit i Nordkorea. En som eh, journalist Undercover, hej Urban Andersson från, And från Aftonbladet. <laughs> Journalist undercover är en bra titel för everything. Du är fotograf också Och ni ja. var där i början av februari Du och en Precis. kollega Och Johan Hjelmstrand som jobbar med politik Du var där rent privat ja. För 09 var det eller 09. Hur? Mm. Ring in och ställ frågor till dessa två eh, Om vad de har sett Vad de har hört i Nordkorea eh, 0211, 12 13 och det, Jag tror att det ringer nu Så jag testar här att ta ett samtal Hallå. Hallå Hej hej vad trevligt. Det var mycket intressant idag vad du ser sig har på programmet. Ja, på tack, Korea. tack. Har du någon fråga? Ja, har jag har yes. det. Jo, jag tänkte höra mer som har besökt landet nyligen. Jag har ju läst en del historik om det där och berättat Koreakriget, hur det började där 48-breddgraden idag. Fortfarande är det ju stillestånd. Det är ju ingen, det är ingen fred alltså. Eller hur? Valfri person får svara här. Nej, rent formellt så är det ju vapenstillestånd och inte fred, men de skjuter inte på varandra och det krigas inte så mycket där. Men man kan säga att det är krigstillstånd fortfarande. De har ju en slags fond där de har byggt upp Nordkorea med en sån här låtsasby. Känner ni till den där? Den ligger nära gränsen ja, där på norra sidan. Gränsen. Jag tänkte höra mer. När ni åkte nu och besökte Nordkorea ni måste ju ha sett en del civilister för det kan ju inte bara vara militärer som äh, äh, traskar omkring. Och ja, man har ju hört i pressen hört på radion om att Folk är undernärda där och specifikt är barnen väldigt undernärda. Det var någon som påtalade det, det att ett tolvårigt barn kan vara fysiskt utvecklad som en fyraåring. Stämmer det där verkligen? Vad säger ni? Har ni är någonting ni har sett? Svårt svår att säga. Vi, vi såg ju, vi träffade ju inte folk nära. Vi träffade inga barn och vi var inte på sjukhus. Ja, för jag så vi såg det ju inte själva på riktigt, nej. Ni fick inte besöka exempelvis några institutioner, skolor eller sjukhus och sådär för annars är mycket för det, ivra för det att man ska göra besök. Jag var i Sovjetunionen och Uzbekistan 75 och då fick vi besöka jordbruksutställningar och skolor mm. och sånt där. inte vet du. Propagandasyfte. Mm. Men jag tänkte höra med en annan sak. Men jag... Johan, Johan här viftar, du, du hade varit på en skola eller hur? Jag Ja, inte en skola utan jag en musikskola där vi också fick titta på en barnteater. Och där var det ju barn som uppträdde och dansade hundra styckna på en scen för oss som gjorde det. Men mm. det är svårt att se på avstånd hur gamla är de om det nu är så att de ser yngre ut än vad de är så så är det svårt att avgöra om de är unga eller om de ser unga ut bara men när vi var nära gränsen så märkte vi att soldaterna där var, var mycket längre fortfarande kortare än svensk genomsnittslängden och 78 eller ja. vad det är då men annars så var folk ganska kortväxta kunde ju notera i i Pyongyang till exempel Man har ju sett på TV i några studior med alltså barn som uppträdde i färgglada kläder och tänkte jag så här det kanske är elitens barn som de skickar fram Men så, så är det de här gör. som går i med skolan de är också från eliten alltså barn till eliten Ja mm. jo en annan sak med... Mm i Nordkorea, när ni var där som turister när ni förplegnades, när ni fick mat frambudet, var det, hur var kvaliteten på er kost som som, som, som fackmän eller redaktör eller journalister? Mm. Johan du var ju där 09, du berättade att det var ganska bra mat då Ja då fanns det gott om mat och eh, vi bodde ju på ett hotell för tusen personer eller tusen rum i varje fall och så var det kanske 20 personer där så att det var uppdukat en stor buffé och för oss fanns det mycket mat och eh, när vi var ute på stan och skulle besöka restauranger så de låg ju inte i gatuplanet så ingen annan kunde se att det fanns en restaurang där utan det var en trappa upp och så men väl inne i restaurangen så för vår del fanns det gott om mat och snacks och läsk och, och sådana saker. Mm, men du har en annan upplevelse, ja, Urban, eller hur? Men vi var där nu. Det var ju vinter och kajt och det var ju länge sedan de skördade. Var, det var väldigt dålig mat och, och det, var inte, det var inte så mycket att välja på. De dukade fram allt vad de ägde hade, men det var ganska rusligt faktiskt. Fick ni tillgång till alkohol eller någonting sånt? Ja, det fanns, vi, ja, det, det fanns att köpa. Ja, just det. för det övrigt tror du människor som ni såg, kunde ni möta deras blickar, alltså vanliga civilister, alltså vanliga medborgare, var de skygga, fick ni någon, någon social kontakt på det planet att ni kunde mötas med ögonen liksom Absolut Och där tänker jag mig på, de satt inte satt att de kröp ihop eller var rädda eller drogs undan alltså? mm, Vad säger ni? Nej, det inga problem Nej, när man mötte folk på, på stan eller man besökte monument är en ganska stor del av den här standardiserade resan från regimen att besöka monument och det gör ju alla nordkoreaner också, de är ju tvingade att göra det en gång i sitt liv per monument och där mm. så var det ju många som tittar på en visig konstig ut jämfört med dem och man kunde titta tillbaka och och så. Men sen vänder de bort blicken ganska snabbt Så det var ju ingen egentlig kontakt Nej, Precis, mm. man har ju sett på Sådana här propagandabilder för Liksom lite uppsträckta med maskingeväret Lite rås på kinderna Du vet den här stolta blicken Här är det starka Nordkorea För det är ju så att Nordkorea Har en oerhört stark militärmakt Alltså mm, mm. Väldigt rösta, lite tänderna får man intryck Om det är helt sanning i det, det vet man ju inte Vad va denna... tror gästerna om det? Är det sanning? De har ju i nummerar väldigt många soldater, men det är ju gamla prylar. Det är ju andra världskrigsmateriell de har. Och soldaterna in i landet, förutom kring presidentpalatset och gränsen, är ju oftast inte beväpnade heller. För man har haft problem mm. med att det blir lite myteri, det blir bråk när de inte får mat. Så att de flesta militärer till vardags är, är obeväpnade, de som vaktar stad och gator. Har du samma upplevelse, ja, Absolut, absolut och man, det material vi såg var, var ju gammalt. Mm. så att, det, det, det, är ju inga, det och Även deras fordon, militären hade, och så här, det... Ja, det var ju ingen märkvärd, alltså. Du, Tack för att du ringde ja, tack in. Tack ska ni ha. Ska du ja. lyssna vidare? Tack. Ja, gör det. Har du bra. Hej. Hej. Vi tar ett samtal till här. Det var ju spännande att folk ringer. Välkommen till Radioet. Hej, Christian Hej, heter jag. Hej. Hej. Har du en fråga? Ja. Ja. Det ja. angående den här nyheten som de sa här. De mm. med Mm. Med satelliten som Nordkorea säger att där. Mm. Den tror att det är kärnvapen som är inblandat. Mm. Alltså hur ser de sakkunniga som sitter hos dig på det? För att, alltså så som jag ser det så Nordkorea har en ny ledare nu som jag inte vet vem det är. Nej. Men hur ska det kunna bli bättre i landet om de hela tiden ska misstros? Mm. Alltså, jag tycker att det verkligen är en satellit eller vad som helst. Men att om inte resten av omvärlden kan liksom ge dem lite förtroende och låta dem kanske utvecklas lite. Hur ska det kunna bli bättre då? Vad tror ni i studion? Nu inte ni, ni har inte doktorerat i Nordkorea men ni har varit där i alla fall och läst på mycket om landet. Va, vad tror ni? Ja alltså ge dem ett visst förtroende. Det har man väl gjort om och om igen. Och sen upptäcker man att oj de håller på att bygga kärnvapen fast de sa att de inte gjorde det. De har ett kärnkraftverk som producerar plutonium fast de sa att de inte hade det. Men just det här fallet med raketen de ska skjuta upp det är säkert en liten satellit i den. Men det är ju raketen som sådan som kan bära kärnvapen i framtiden. Och det är ju det som de skulle ha nytta av att, att ha kärnvapen och en raket för att transportera det till inte jag, USA, Japan eller fienden så att säga. Urban, har du någon? Nej men det, så, så är det. ju ja, här raketen kan man ju använda till alla möjliga saker. Och ja, nu har de ju visat upp en uh, satellit som de säger de ska använda. Så att, mm. uh, det skickar det de just, säkert upp. Det det här med skörden och värdesatellit jag tänkte att det kan ju de ha ganska stor nytta av. Att kunna planera skörden bättre om de har en värdesatellit. Du menar att man ska ha större tilltro till dem? Ja, alltså... Kanske inte större men för, försöka ge dem lite förtroende istället bara för att hela tiden folk ska se negativt på allt de gör. För de mm. kan det är så lätt att komma med i världssamfundet mm. som de nu i min mening står utanför. Mm. Johan Viftar, vad, vad säger du? Ja, men om man är ett av världens fattigaste länder och lägger enorma resurser på att bygga en raket och en satellit och kärnkraft när man då skulle kunna få olja, kol, mat från omvärlden och... Eh, om, om de skulle fråga skulle det säkert vara en mängd länder som skulle erbjuda sig att ge dem vädersatellitdata gratis. Så att om, om man var intresserad av att kanske få bättre skörd så kanske man skulle sluta upp med det här med diktatur för tryck och planekonomi. För det är det som brukar vara förknippat med, med svält i vanliga fall. Mm. Det stämmer ju för mycket väl, det du säger. Men det var en intressant tanke och det var, det var kul att du ringde in. Fortsätt lyssna. Ja, ha bra. Tack, hej. Om vi pratar lite om, vi ska prata mer om din resa såklart Urban, men om jag vänder mig till Johan, det som Urban har berättat, var det samma sak för dig? Nej, du, för det är väl en standardiserad tur man får i, ja, i Nordkorea? Det finns ett antal olika block som det blir ett schema av och när vi pratar med nordkoreanerna så trodde de att det är ju ni gäster som har åkt som har valt varje del på resan och så är det ju inte utan det finns Nej. ju som det sa, här, ett antal block, olika dagar, långa resor så tar man en sån. Hur länge var du där? Var där i sex dagar ungefär. Så att mm. det, är, det är ungefär samma mängd. Men vi har besökt, när vi pratar lite grann i pausen, här, olika delar av Nordkorea. Mm. Men när du, hade du samma upplevelse som, som Urban? Du kom dit, det var väldigt folktomt. Eh, fina vägar, men inga människor ute nästan. Ja, så alltså, du på landsbygden eller vägarna mellan staden och flygplatsen. Huvudtaget, stor... ja, jag förstår, det är så. Ja, när vi kom dit dagtid och då var det ju folk som var på gatorna och de har ju bussar och trådbussar som åker runt där. Folk står och kör vid busshållplatser och Folk tycks, det är oklart vad de gör, men de står och hänger i alla fall. Och mm. gör ingenting. Mm. Så att där var det ganska mycket folk ute på gatorna. Och det var en del trafik in i stan, men inte särskilt mycket. Mm. Urman sa ju att du fick, ja, du fick skrapa rutan på hotellet för det var så kallt. Ja, jo, så är det. Mm. Hur var det när du var där? Vi var där på sommaren, så, att det, var ju mm. inte så det var varmare och fuktigare i Kina som vi kom ifrån. Medan det kanske var lite högre temperatur. Men som svensk sommar ungefär var det i, i Pyongyang. Så ni har sett två, två årstider av samma land eh, nu har ju inte ni varit där med varandra så ni vet ju inte hur den andra hade det men du upplevde då, du har det ju hänt någonting på ganska kort tid Johan, för du upplevde att det var gott om mat Ja, eller vi fick gott om mat. Sen så vet vi ju att folk sitter i koncentrationsläger och svälter och att ja. Pyongyang är prioriterad för mat, så mat kommer dit först. Så att man Precis. kan konstatera att om turister som betalar ganska mycket pengar för att besöka huvudstaden som är prioriterad, om det då är dåligt med mat, då kan man ju bara ana hur illa är det i resten av landet. Mm, absolut. Hur kände du som turist just du kom dit, blev ganska väl bemött, de ville visa upp en fin fasad, du fick väldigt mycket mat och samtidigt veta att det sitter människor i koncentrationsläger som de svälter, sin egen befolkning. Vad, vad, tänker du, vad kände du kring det? Ja, eller vi funderade ju mest, jag tänkte, vad tror de om oss? Tror de att vi är här för att beundra deras fina land? Eller vet de också varför vi är där och de spelar med så att de inte själva hamnar i något läger? Eller tror de på det här? Det, det kunde vi inte fråga dem om och de hade ju säkert inte svarat heller, men... Det var mest det som jag tänkte att... Vet de om att vi vet att det här är en kuliss? Mm. Fick ni någon lista på frågor ni inte fick ställa? Nej, vi fick ju inte ställa några frågor. Ja, men det enda vi pratade med var ju militärer ja, på 38-breddgraden- och så var det vi på deras, säg, deras kungliga bibliotek och träffade några lärare. De var ju slipade från start, så det hade de inga problem. Nej, de vet ju vad de ska svara, så att frågor får man väl ställa vilka som helst- men, men vilka får man svar på? Mm. Mm. Och våra guider det var ju de vi pratade mest med- och vad jag förstår så var ju de barn till ganska högt uppsatta människor. Som hade, de hade ju mycket privilegier redan från början. Så att de var in i systemet. Men varför tror ni att Nordkorea, eftersom det är uppenbart en så stängd diktatur, det fruktansvärt hårt förtryck av folket och så vidare. Varför släpper man in turister? Tror man på allvar, du var snodda lite över det Johan, att omvärlden ska gå på deras spel för gallier? Alltså, varför släpper man in turister överhuvudtaget? Jag, teori? Tror, jag tror man tycker att man vill visa att man är ett normalt land som finns och fungerar och eh, utomlands säger alla att Nordkorea det är bara en kuliss och de förtrycker folk och så säger de eller regimen i varje fall vill hävda att nej så är det inte alls det, kom och titta, det har till och med varit folk här för min mm. del var det ganska lätt att åka till Nordkorea det var att i betala och åk så att det var inga konstigheter alls. Mm. Så att eh, jag tror det är det de är ute efter, de vill visa att de är normala de har vykort man kan köpa med frimärke precis som alla andra, fast det kostar en halv månadslön lön för dem då, naturligtvis, och ja. skickar bort och utomlands. Va? Men så är de stolta? De är stolta. De är väldigt nationalistiska upplevde absolut. du det? Urban? Absolut de absolut. Mm. är jättestolta jag kommer till de här ställena också jag vet inte om du var på, det finns ett museum för, som heter uh, International Friendship så här. det är två museer där de två tidigare ledarnas alla presenter från alla länder finns. Man går in i insprängda bergrum och får se alla presenter man har fått från alla ledare i andra länder som har varit där och då förklarar man mm. att eh, så här många presenter vi har fått 225 000 ifrån 176 länder så många länder älskar oss och så får man gå runt och se på de här presenterna Göran Persson var där med en Bertin Wallen vas såg jag mm. så. <laughs> och, då, och den stod där? Ja, så hade de ett stort rum där med fotografier. Kim Jong-il äh, Jong hade träffat äh, Sveriges statsminister. Mm. Och äh, då var det bild när han skakade hem med Sveriges statsminister som då var Lars Danielsson. Mm. Där Göran Persson står i bakgrunden. De är ju väldigt stolta vid. Det Det finns ett gränsmuseum där de har ett, just fotot där Göran Persson och Kim Jong-il har överläggningar. Det står tydligt uppsatt och... FN-organet mot eller för intellektuell egendedom, som är mot piratkopiering Fildil mera. de har gett regimen medalj på 80-talet. Syriens journalistförening har gett Kim Il-sung i hedersmedlemskap två år efter han dog till exempel. Så att alla de här grejerna finns uppställda i montrar där, en massa medaljer och plylar. Hundratusentals mm. saker. Ja. Det är helt otroligt. Och det var häftigt att se. Och skrämmande. Och skrämmande, för då hade mm. vi ju guidning av en dels väldigt rörd men nationalistisk och stolt nordkorean som går och viftar och man ser på ansiktsuttryck och lätet. Jag kan inte koreanska då, så att jag ser ju bara hur, hur de försöker förmedla en känsla av att mm. de sörjer att, att Kim, Kim Il-sung är borta och sådär. Mm. Och sen så fick man hålla en liten bandspelare som spelade in på engelska då, där en gråtande korean läser upp hur den stora ledaren har fallit och så, och så vidare. Så att de, ja... ja. Väldigt intressant. Vi ska prata definitivt mer om det här. Vi tar en paus. När jag har fått mycket frågor ska jag säga på Twitter. Fortsätt ställa frågor där om hur mina två gäster upplevde Nordkorea och vad de tror om Nordkoreas framtid. Använd hashtaggen Radio 1 med bokstäver. Och du kan även ringa in som två andra personer gjorde alldeles nyss. 0 12 13 ringer du för att ställa frågor om Nordkorea. Radio 1. Sissi Wallin. Vi lyssnar på Radio 1 Nordkorea-special hela denna onsdag, inte hela onsdag, men en timme till i alla fall med mig, Sissi Valin som är programledare och inte kan särskilt mycket om Nordkorea. Däremot har jag två fantastiska, jag ska inte kalla det för sakkunniga, men jag har varit i landet båda två. Ni har läst på mycket. Urban Andersson från Aftonbladet är journalist och fotograf. Var där nyligen för två månader sedan, eller hur? Ja, det var den på februari. Ja. Och Johan Hjelmstrand, du var där eh, 09. Så var det. Mm, och Urban, du var ju där som undercover-journalist. Ja, Fick inte ta med någon riktig kamera utan som du brukar arbeta med utan tog med någon turistkamera. Lite enklare, mm. men bra. Och en ännu mindre som vi, en liten kompaktkamera vi använder att göra tv med. Mm. Och Johan, du var ju där helt som turist. Ja. För att det var intressant att åka det, dit. Det tyckte jag. Och vi, det finns ju otroligt mycket mörkt och, och, och smutsigt och tragiskt med, med detta land Nordkorea. Så vi ska komma in på mer nästa timme. Eh, vad ni tror om en demokratisering. Det har ju kommit rapporter nu om olika fångläger, koncentrationsläger. Där man svälter hundratusentals människor. Det gör man ju ändå, men, men man vägrar ju på något sätt att samarbeta med omvärlden. Och ta in, eh, importera varor. Men det jag tänkte fråga er innan vi tar en till nyhetspaus här. Det är... Er. Vi kan berätta mer om resan och detaljer, men det sammantagna intrycket av landet, Johan, när du hade varit där, det var där i sex dagar, var det en, en befolkning som såg väldigt kuvad ut och väldigt lidande ut, eller hur, vad var din upplevelse? Man såg ju att det var ett väldigt, väldigt slitet land, att det var sliten infrastruktur och att man hade lappat och lagat lite grann. Till exempel på en av trådbussarna som fanns som åkte runt där så var baklyktan, som ju är röd plast i normala fall, var en träbit man hade målat röd och borrat små ja. hål i. Så att man såg ju att det, det skiner igenom att de försöker väldigt mycket hålla upp en fasad. Men många av dem som vi träffade eller var i samma rum som, för att vi hade ju ingen kontakt med dem, det var ju folk som hade... Ja, kanske piratkopierade men ändå gucci-väskor och många hade mobiltelefon så att vi fick mm. ju se den rikaste elitdelen av, av Nordkorea och eh, det är ju de som bor i Pyongyang och de som får träffa turister är de särskilt betrodda så mm. att eh, den bild vi får är ju skev naturligtvis men när man ser folk står och köar mitt i natten 300 pers och väntar på en trådbuss som har gått sönder och de står där och hänger och det är 25 grader varmt och fuktigt så förstår man ju att eh, det, det är inget bra land nej det var inte bara att vifta in en taxi, det var inte bara den <skrattar> de på har, den nivån. Jag tror de har två taxibilar i Pyongyang, men eh, vi ja. hade ju en turistbuss som körde runt oss, ja. så att vi hade nog inte fått vifta fram någon taxi, men det finns två stycken, tror jag. Ditt, ditt intryck då, Urban? Ja. Det stora hela, var det ett förtryckt folk som, som var på gränsen till Svält eller hade de lyckats hålla upp sin fasad ganska bra? Vi åkte, ja, det, det gjorde de i alla fall där tyckte jag inte såg ut någon katastrof men där var ute på landet så, då förstod jag att folk var väldigt fattiga de gick, det finns nästan inga träd till exempel ute på landsbygden, jag tror att de har huggit ner det mesta som har gjort på Öland en gång tiden, för att ha någonting att elda med det, mm. det är steppmark nästan överallt och, alla går runt och bär på någonting. Ja, mm, de men det kommer jag ihåg att jag läste i ett reportage. Alla bär. Och vi såg inga hästar. Vi såg inga åsn eller någonting. Vi såg en och annan oxen. Det var, det var det som fanns för att transportera saker. Resten var att folk bara gick och bar barn. Gick och bar kvinnor men Alla gick och bar militär. Och de bar pinnar för att hålla värmen då. Mm. Uh, Så ute på landsorten är det väldigt, väldigt... Landsbygden är väldigt, väldigt, väldigt fattigt. Väldigt fattigt. Mm. Ni fick inte chansen att prata med några inte människor chans, som bor där? Inte en chans. Nej. Du sa också Johan tidigare att när ni åkte Genom små byar så tittade Människorna väldigt storökt på er Ja visst är det, Tror du att det är så att de aldrig har De aldrig fått prata med en, någon utomstående Från något annat land någonsin det har de nog inte fått göra och det är kanske inte så vanligt att de har sett några från andra länder heller. Men det upplevde vi i och för sig i Kina, i Peking också. Då var det skolklasser utifrån provinserna som besökte deras militärmuseum som vi besökte samtidigt. och mm. De tittade ju storökt också. Så det är nog mest att man är ovan utlänningar överhuvudtaget. Så att mm. det kan man ju vara utan att det finns den här graden av förtryck som det ju finns i Nordkorea. Utan det är mest att det är få utlänningar som besöker områdena överhuvudtaget. Det intressanta som jag vill komma in på, allt är intressant, men som vi kan prata mer om sen efter pausen men vi kan snudda lite vid det nu. Det är det här med alla länder som är diktaturer, så att säga, eller har varit på något sätt, eller är förtryckta. Det finns en motståndsrörelse, men det jag har läst och upplevt är att det finns ingen organiserad motståndsrörelse i Nordkorea. Eller vad är er uppfattning? Det där väl finnas ett maskineri för det där som är nere i Sydkorea som försöker stötta folk där inne. Och det där fungerar riktigt. Det är svårt för att på den. finns även uppe i gränsen vid Kina och de försökte vi få kontakt med men de, vad vi förstod så vågar de inte träffa oss för de, de kineserna gillar inte dem riktigt heller. Då, så att... Nej, det finns ju uppe i norr så finns det ju mobiltäckning från Kinas sidan som sträcker sig in på nordkoreanernas sida och det mm. förekommer en del legal och illegal gränshandel, så där är ju kontakterna med Kina tätare så där kommer det in och ut information och så, och det finmens mm. grepp påstås vara mindre eftersom det är långt från, från huvudstaden mm. så att där finns det ju folk som tycker annorlunda kan också meddela det till omvärlden Men någon organiserad rörelse i stort att det är ju svårt, det var ju för några år sedan när man skulle göra en kallade det för valutareform egentligen att man tog mm. allas besparingar över om det var 200 kronor och gjorde dem till ogiltiga sedlar och så bytte man ut dem mot nya sedlar och då var det ju upplopp med mera, så att det finns ju folk som protesterar när det går för långt fast den gränsen verkar vara att det går att komma undan med ett extremt förtryck utan att någonting händer. Men vad händer då när man, ni har ju som sagt inte har förklarat själv, inte pratat med någon eh, nordkorean men är det uppfattningen då om när man protesterar, vad händer, sätts man i fångläge då eller vad, vilken... Oh ja. straff får man? Så är det. Det finns den där tre generationsprincipen Och det är att ifall till exempel du skulle göra någonting så antas även dina föräldrar och dina barn vara opolitliga. Så då åker tre generationer i fångläger på en gång förekommer för vissa typer av brott. Och så varför för typ av brott kan det vara? Ja, det kan vara att man har uttryckt sig regimkritiskt eller man har smugglat lite valuta eller att man har ringt, försökt ringa utomlands med sin mobiltelefon och sådana saker. Så att det är mm. allt ifrån det vi skulle tycka, saker som inte borde vara brott alls, till väldigt små brott, till... Ja, försöka störta regimen tycker de är allvarligt naturligtvis och det, mm. då blir det väl någon form av dödsstraff på en gång förmodligen mm. Har du också samma upplevelse? Ja, absolut absolut Uh, väldigt skrämmande rapporter. Vi tar en paus nyhetspaus och sen ska jag äntligen få gå in här på uh, Twitter-frågorna jag har hållit er på hals lite här på hals men fortsätt ställ frågor via Twitter, hashtaggen Radio 1 med bokstäver eller ring in efter nyheten och ställ om du har frågor till uh, Urban och Johan som sitter här som har varit i Nordkorea. Vi är tillbaka alldeles strax. Radio 1 Sissi Välkommen tillbaka, alldeles nyss hörde vi ju passande på nyheterna om Nordkoreas eh, nuvarande... De, de är i blåsväder för att de menas då att de håller på med eh, kärnvapen. De skickar upp en raket eller en satellit, men eh, man vet inte riktigt vad det är de ska göra. Och vi pratar om Nordkorea, hela det här programmet, en timme till här i Radio 1. I stort, vad är det för land egentligen? Vad händer och kan det bli en demokratisering? Urban Andersson, du är journalist och fotograf på Aftonbladet. Du var där nu i februari, mm. fem dagar och med papper och penna, dator var inte tillåtet Inga datorer Inga iPads, ingenting, inte mobil ingenting. heller Så ni antecknade alltså journalistiskt undercover På lappar som ni hade med er Eller hur gjorde ni? Nej, vi fick faktiskt en liten anteckningsbok på flyget dit som, uh, Från flygbolaget som vi skulle, Vilken Som vi kunde ha som en liten uh, dagbok Och den uh, de använde vi Mm och de fick ni skriva i, Absolut. hur mycket ni vill. Ja. Johan Hjelmstrand är här, du jobbar med politik men du åkte dit eh, som en privat, privatperson 2009. Ja, och vi var lite inne på här i pausen, vi har pratat om era resor ganska mycket, ni har sett liknande saker. Eh, när du var där dock Johan så var det sommar, det var varmt, det fanns ganska mycket mat. Mm. Eh, när du var där så var det inte sommar, det var väldigt karrt och eh, även så på matfronten att Absolut. det var snålt. Mm. Så ni fick lite olika bilder, men det jag skulle vilja fråga er är det här med internet, för att vi tar det en gång till här nu om man inte har lyssnat. Finns det någon form av internet i Nordkorea eller inte? De har ett internt informationssystem. Och vi frågade på deras typ kungliga bibliotek vad vi hälsade på. Och där sa de att vi behöver inget internet. För vi har all information här på vårt intranät. Och det behövs inget mer. Vi kan allting. Okej, okay, men det intranätet då är ju givetvis väldigt censurerat. ja, men det var ändå diskussion. De behövde inte internet. De hade allting. Okay, Johan. De berättade för oss att på deras universitet där de har it-studerande där vår guide, snedsträck, underrättelsetjänstvakt, hans dotter gick där och studerade it-kunskap. Och där sa de att det fanns ett öppet internet till omvärlden. Säkert också censurerat, men vissa delar av eliten har nog tillgång till det vanliga internet. Och eh, säkerligen också nordkoreanska armén har ju, har ju tillgång till det här. Mm. Men inte vanligt folk. Inte vanligt folk. Eh, men får man, ens, får man äga en mobiltelefon i Nordkorea? Det finns som ju... vanlig medborgare? Inte som vanlig medborgare. Man får nog inte göra så mycket alls som vanlig medborgare. Man, det sägs att man delar in befolkningen ungefär i, i tre grupperingar. Mm. 10% av befolkningen får bo i Pyongyang. Det är betrodda partifunktionärer. Mm. Sen så är det av de som är kvar, då, 10 miljoner ungefär. De, de bryr man sig inte så mycket om men man övervakar dem. Och sen så är det 10 miljoner till då, som man aktivt förtrycker, förföljer och några av dem sitter också i läger. och det, hur, hur sållar man ut det så att säga? Vet du det? Ja, dels beroende på tidigare släktband. Ifall man är son till en uppehållare högt uppsatt partifunktionär så är man lite betrodd i alla fall så får man väl se där ifall något, något suspekt händer så att mm. man kan ju åka med de här grupperingarna men det är ju få personer, förutom att göra karriär i militären som kan gå från så att säga, botten bottenskiktet som man förföljer som då kan lyftas upp till att bli partielit och oftast sker det genom militären sägs det men, mm. men de som är i eliten och de som är högst uppe i den, de har tillgång till mobiltelefon. Det finns ett 3 nät som ett egyptiskt företag har byggt ut för några år sedan i Nordkorea. Så att mm. det sägs finnas ungefär om det 500-600 000 mobiltelefoner där. Men det går sannolikt inte att ringa utomlands. Det vore väldigt konstigt. Men gemene man har inte tillgång till det. Men det var väldigt utbyggt i landet förstod vi. För våra guider kunde hela tiden ringa. Alltså, vi hade ju lokala guider som hette upp och det gick att ringa överallt. Så mm. det fungerar bra. Ja visst, det, det är ju utbyggt och det är inte så mycket trafik på det eftersom det är inte så många som kan ha... Man kan inte gå och köpa en mobil bara, men Nej. det finns ju så att eh, guider, betrodda personer, de flesta bor i Pyongyang men det finns ju guvernörer i städerna runt omkring också mm. den lokala eliten har, har tillgång till de här sakerna. Mm. Men, men du sa ju det, Urban, också att du tror innan här att eh, om man Sydkorea sätter upp någon mast det finns inget sånt i nuläget som hjälper nordkoreanerna med internet eller ja. vad vet vi om det? Nej, men om de gör det Eh, om, om andra länder sig utifrån hjälper, precis som hände vi hade ett program om det tidigare här i, i Radio 1 om arabiska våren du får gärna lyssna på det, finns på radio 1.se för övrigt eh, internet hade ju en jätteavgörande roll där Absolut Tror du att det kan vara samma sak här? Om de att... kan lösa kommunikationen, att man kan få in internet över landet då är ett stort hot mot regimen om folk ja. kan börja kommunicera Kan det bli en arabisk vår? Kan det bli det som hände i Egypten kan det hända i Nordkorea? Det är ju väldigt svårt för att i Egypten hade man ju tillgång till det vanliga fria internet från början. Och i Libyen till exempel, då var det en satellituppkoppling på ett hotell där alla journalister och även dissidenter och rebeller kunde komma åt det vanliga internet. Mm. Men i Nordkorea har ju folk inte, folk har inte datorer hemma. Okej, okay, man kanske kan smuggla in en stor parabolantenn men det skulle nog upptäckas. Och mm. till och med radioapparaterna, man har vanlig gammaldags analog radio och de mottagarna är förinställda på ett visst antal stationer och någonting däremellan kan man inte skriva in. Så att, eh, frågan är, okej, okay, någon kanske kan sända ut eh, internetsignaler, men vad ska man ta emot dem med för någonting då? Mm. Du har ingen lösning på det, Urban. Du, Nej, hur, hur, men ska men, man smugglar in eh, iPhones eller sån här som eh, någon sån där mobiltelefon som man webbläsar jag vet inte hur det skulle funka, men Nej. Det, i gränstrakterna i norra delen där mot Kina, där, där får de ju kontakt med kinesiska nät och så mm. Det fick jag alla fall det förekommer ju i norra Kina också insmuggling av kanske USB-minnen och DVD-skivor och mera, men de har ju någon sorts eh, mer aggressiv variant av radiotjänst som åker runt och kollar med pejlingsutrustning. En lite mer aggressiv telefon. variant av radiotjänst, ja, som kollar då. Men, men vanliga medborgare, ni har just ni som sagt inte pratat med dem, men har man en tv, har man en radio, vad vet ni? TV då har man. Man, radio har man också. Och sen så finns det ju för säkerhets skull då högtalarbilar som åker runt. Så att när vi var i Kaesong, en stad nära gränsen till Sydkorea, mm. så väcktes vi halv fem på morgonen av att i högtalare över hela byn så signalerades ut eh, inte vet jag, deras morgonradio till exempel för mm. alla medborgare. Så att eh, man signalerar och kan kontrollera sin befolkning genom, genom massmedia, absolut. Man har ju dagstidningar, inte så att man får en hem till dörren, men de finns som uppställda ett exemplar som man kan bläddra i som sitter i hållare, till exempel vid busstationer Okej, okej, så, okay, okay. så de, har, de har media Ja visst mm. Uppenbarligen så finns det... sen har, de är, AP har ju fått öppna kontor där faktiskt för ett halvår sedan mm. Det är lite kors i taket Det är lite kors i taket kan man <laughs> säga ja, Det är ju säkert väldigt kontrollerat, precis som det var med mm. TASS i Moskva förut och sådär. Men, men ändå det är en förändring Mm. Vi har lite frågor här från, från lyssnare på Twitter, eller lyssnare och twittrare Viktor Pettersson undrar Jag är nyfiken på hur man blir bemött nu har vi varit inne på detta, men vi kan ju berätta mer om det om man någon gång känner sig otrygg när man reser runt i Nordkorea Nej Nej, jag tycker inte man kan. Jag kände mig otrygg någon gång utan de var vänliga och trevliga och korrekta. Och möjligtvis det var när vi kom med flyget. Och eh, det är som när man flyger till USA: Man ska fylla i den här lilla gröna lappen att man inte har gjort det ena det andra. Att man är inte, inte är terrorist. Inte terrorist, man Nej. har inte deltagit i nazisternas förbrytelse 38-45 även om man liksom är född långt senare och sådär. Mm. En sån variant ska man fylla i fast för Nordkorea. Och då ska man fylla i vad man hade med sig för grejer. Så jag fyllde i att jag med en liten ficklampa som jag hade med mig då. Det kan ju vara strömavbrott och det var mm. en var där. Och då visste ju inte de vad flashlight var. Så att då var det ju och sida förd av en militär som väldigt aggressivt stod och vevade och så, så kunde jag liksom visa ficklampan och då var det ju lugnt igen så, att, mm. så här i efterhand så nej jag var inte rädd men innan man åkte dit så då kanske jag tänkte kommer flyget krascha för det har ju hänt, mm. de hade ett sämre flygplan förut när de köpte ett nytt, mm. kommer man bli kidnappad för det har ju förekommit att man kidnappar sydkoreaner och japaner för att få lära sig om fiendens kultur till exempel så att innan så tänkte jag att ja, är det helt okej okay det här men jag kom tillbaka och de var snälla när jag var där Mm, så det var en positiv upplevelse på så sätt? Ja, den var inte negativ, men positivt. Alltså, det var det positivt att, det, att dina för, fördomar ska jag säga, inte besannades på det sättet. Du blev inte kidnappad, kidnappad i alla fall. Det är ju inte några enormt högt ställer förväntningar kanske att komma tillbaka Nej. och att de möter en trevligt, men på så sätt levererade det. <laughs> men ändå. Eh, Urban, vad blev, kände du dig otrygg? Nej, inte ett dugg. Det, det var helt säkert. Men om man säger så här om ni hade utmanat ödet och ja, gått emot vad guiderna sa, kanske smitit iväg längre än vad ni fick, vad hade hänt då tror ni? Ja, det, jag vet att det var någon sån här tidigare, för några år sedan, när en journalistresa in eh, på något sån här stora, större evenemang och då smet det här, vi bodde ju på en i floden där, då smet några engelska journalister iväg över isen och, och, och promenerade upp i stan. Mm. Men de fick, det blev inte, blev inte värre än så att de satt något dygnigt förhör och sen fick de ansluta sig till gruppen igen. De, mm. de var mest utskällda och förbannade. Det, det hände inte mer än så. Nej, det finns ju en mängd regler man måste följa när man är där. Man får inte vika tidningen på flygplanet om din bild på, på diktatorn på framsidan och det är det i stort sett på varje nummer. Så att det hade vi gång innan, det får man inte göra. Okej, okay, får man inte göra. Nej. nej, man ska buga när man går fram till statyn och man ska också ha med sig en liten blomma, men det skötte guiden och hela gruppens vägnar men hade man inte haft det så hade det kunnat bli problem man... fick vilken typ av problem då? Blir man, får man piskrapp eller blir man fängslad? Eller hur, hur, hur hårt är det? Nej, alltså det skulle nog upplevas som, som väldigt oartigt att man inte följer de regler som gäller där och mm. eh, jag tror att det värsta som skulle kunna hända är att man blir utslängd ur landet mm. De tillfångat tar inte folk som har fått turistvisum det är Inte som vi har hört talas om i alla fall men det var amerikanska tjejer som, som journalister som tog sig över från Kina och gick över floden där och utan visum och, mm. och de blev, blev ju haffade. När var det här? De, kan det, det, var något, det var 2009 för det nej. var veckorna efter vi var där hade Bill Clinton åkt dit för att försöka förhandla loss dem och det, och det lyckades. Och, men, och Sverige är mer i den där förhandlingen för vi har ju ambassader. och de var inblandade och förutom de där tjejerna och Clinton åkte dit och bara med ursäkt och mycket det kostade har ingen aning om den. De mm. släpptes ju, men de är väl de som har suttit längst då, tror jag. Ja, vill man ha lite turism och visa upp sitt land så är det ju generellt sett en dålig idé att kidnappa turisterna så att de får väl bete sig lite grannare om de vill att några ska åka dit. Mm, absolut. Det låter ju rimligt. Vi tar en fråga till här från Twitter. Vi har varit inne på det här också, men vi kan komma in på det igen. Sören djuvas, eller Soren juvas, jag vet inte hur man säger. Han vill veta om svälten bland befolkningen. Lennart som ringde in tidigare, han undrar ju såg ni under underrädda barn? Det gjorde ni inte, men... Var ni i matbutiker? Fanns det ingen mat? Eller hur såg det ut så? Vi såg, jag såg ingen matbutik. Vi, vi frågade också om vi ville besöka någon som. Det fick vi inte göra. Ja, det finns ju inte matbutiker på så sätt som man kan gå och titta på. Det, finns ju, det är några journalister som har varit där och smygfilmat i för sig, något varuhus där det var statister som gick runt och tittade på samma konservburkar om igen som har läckt ut. Då. Men det som mm. fanns var motsvarande lite lite så här pressbyrån ungefär att det fanns tält som var blå och vita enligt samma form och färg mm. uppställda på stan lite överallt och de fick man inte ta kort på men det lyckades ju för jag i alla fall och där kunde man köpa chips och läsk och det såg ut att det var mest militärer som handlade där men det kan nog ha varit att vanligt folk kan sälja lite prylar och tjänstlant och militärerna är de som har råd för det är de som är prioriterade att få pengarna mm. så att där finns det väl men jag tror inte de lever på på chips i stort så att någonstans måste de ju få och sin mat ifrån, men det såg vi inte var. Och jag förstod så var många av de där försäljare var illegalt de fick inte hålla på med det, utan de såg mellan fingrarna om det var äldre kvinnor som gjorde det då var det halvt okej. Okay. Ja, förmodligen. Mm. Men, men vi har ju ett stort problem här uppenbarligen, att vi har ett land som, som inte släpper in någon form av import. Eh, man har inte så himla mycket, det säger sig självt, att man inte kan föda två, det, 20 miljoner människor med sina egna grödor på det sättet. Så att, kommer man komma till en punkt när Nordkoreas befolkning, eller är man redan där ska jag fråga, när Nordkoreas befolkning svälter ihjäl? Att man det har ju är tusentals toga. människor som svälter ihjäl? Man har provat det här förut och egentligen det är ju så att man redan idag tar emot mat från omvärlden, från Sydkorea och USA främst för mm. en, två miljoner personer och sen gödsel för att kunna tillverka mer, mer grödor, men under 90-talet så var det en svält då, 10-15% procent av befolkningen svalt ihjäl och mm. då var det ju hungrupplopp ute på landsbygden, kom det rapporter om och, och så, men fortfarande ingen som kunde avsätta regimen, men man har varit beredd att offra 10-15%, procent alltså 2-3 miljoner av sin befolkning och det har redan inträffat, mm. så att om de hamnar där igen så, det är oftast då, det sägs då att det var då regimens grepp om befolkningen minskade ganska markant. Så då bildades det svarta marknader och oppositionsnätverk med mera. Men de där har man lyckats slå ner sen i slutet av 90-talet då situationen blev mindre allvarlig. Mm. Det påstås att det inte finns längre råtteläggande kan man skröna efter svälten på 90-talet. Men att uh, de tog råttorna då. De åt upp dem ja, helt enkelt. Mm. Men det kan man skröna, men det påstås. Mm. Tragiskt, oerhört tragiskt. Vi har fått en fråga här från Stella Nilsson som jag tycker ni ska svara på. Vi är tio public service-anställda, journalister då antar jag, som, ska, som vill åka eller ska åka. Bör vi ljuga om arbetsgivare? Alla är inte journalister men jobbar på SVT, UR eller SR? Om de anger det i sin ansökan så bör de inte skicka in dem. Så man ska inte säga att man jobbar med svensk, Sveriges Television? Det tror jag inte. Och ett annat tips är ju att kanske då inte förhoppningsvis använda sitt riktiga namn i radio- och säger att man har tänkt att ljuga på blanketten- för det kan ju vara någon som hör det här- och sen vet att aha, här kommer de som ska ljuga på blanketten. Men, eh, så nu det... förstörde jag precis hans chanser att resa in här. Nej, vi får se. Men, men man ska ju vara lite försiktig. Ja, alltså grejen är att de försöker göra- någon grundläggande koll. så att det, så, det har ju hänt förut att resebyråerna- har fått stänga ner upp till ett halvår, nio månader- när det har kommit någon journalist som har varit där. Så att mm. om man är journalist och eh, ljuger på blanketten- ja, man kanske kommer dit- men säger man i radio? Nej, kanske inte. Men om man väljer där och det upptäcks så kan det bli problem för dem själva och för andra också. Mm. Vi tar en paus hörni, sen ska vi prata mer om demokratiseringen vad ni tror om det vi har varit inne på internet och arabiska våren och, och, och lite mer... Är det, är det kört lopp? Är det hopplöst läge? För de har ju en, Nordkorea är ju ett särgerligt land på så sätt att vi har inte den typen av diktaturer på så många platser i världen fortfarande. Och vad tror ni om detta? Det snackar vi om mer alldeles strax. Ring in om du har allmänna frågor kring de här två herrarnas resa i Nordkorea. 0 200 -11 12 13 ringer du i så fall efter pausen. Radio 1. Sissi Wallin. Men tillbaka till Radio 1 onsdag vi pratar om Nordkorea lämpligt nog med tanke på vad som händer där nu, ni får följa nyheterna här på Radio 1 för att höra mer om den rapporteringen jag har två personer i studion Johan Hjelmstrand, du jobbar med politik men ja. du har varit i Nordkorea ja. som en, vad ska jag säga? du Tunist. var intresserad av landet helt enkelt, ja. du åkte dit 2009 på sommaren, det var varmt, det var klibbigt och du fick se du var mer rädd än vad, vad du kanske behövde vara, sa du Ja det var mest innan, man undrar ju Blir man kidnappad eller kommer flygplanet krascha Och vad händer om man fastnar där va? Men så här i efterhand så, det hände inte så Och det verkar inte hända andra heller faktiskt Du ånger inte att du dit? Absolut inte Nej. Urban Andersson som är journalist och fotograf på Aftonbladet Var ju där ganska nyligen i kallt jävligt var det, i februari med en kollega till dig och ni gjorde en, ett bildspel, en, en reportage, ni filmade. Mm. Och vad fick ni för reaktioner från, från läsare på det här Nordkorea-reportaget? Hur mycket som helst. Jag tror jag aldrig har fått så mycket reaktioner någonsin. Det är någon... Vad bestod de i? Ja, positivt att de får ett riktigt reportage därifrån. Alltså folk är väldigt uh, nyfikna på Nordkorea. Många mm. hör av sig, kan åka dit? Och alla, man kan åka dit. Alltså det är ju ingen större problem än att fylla i en massa blanketter och... och... Man ska kanske förbereda sig ett halvår innan men du kommer in. Mm. Vi, nu, nu missade jag precis i samtal här. Ring du igen som har frågor till mina gäster om Nordkorea 0200 11 12 13 0200 11 12 13 ehm. Och vi pratar om demokratiseringen då, för det här är ju ett unikt land på så sätt att det har, du har drog historien lite här förut, Johan, att sen 50-talet så har det ju varit en, en kommunistisk diktatur. Ja. Och det är väldigt stängt. Du skrev, ni skrev det i ert reportage Urban, att man blir hjärntvättad från sex månaders ålder. Ja, skulle Sex månader gammal ja. så blir man järntvättad. Så därför är det ju jag drog en parallell här i pausen, min mamma är ju från Polen och hon eh, har ju berättat hur det var där när hon växte upp och det var kommunism eh, det var ingen diktatur så, men det var ju liksom kommunism och det är ju en helt Jo, annan... det var diktatur i Polen Jo, det var det i och för sig, men om man jämför med Nordkorea så var det ju inte det Eller? Jo, jo, det var det ja. ja, så kan man säga, jag är så insnöad på den nordkoreanska diktaturen <laughs> nu men det luckrades väl upp mer och mer, sen så följer muren och allting hände eh, nej, vad heter det, i i Tyskland. Men nu, nu kan inte jag min historia, nu skäms jag lite. Det är så mycket diktaturer att hålla reda på. Men det är ändå inte jämförbart, eller? Jo, det är jämförbart. Du? Det var en hemlig polis, förtryck och avlyssning, svåra förhållanden. Men det är ännu fattigare och svårare i Nordkorea så på så sätt. Så, men båda är diktaturer, så här Polen innan kommunismen föll, och de förtryckte befolkningen och avlyssnade. De sprider terror, låser in folk och mm. avrättar människor. Ja, det är och absolut kriterier för en diktatur, det säger jag inte emot. Jag tänkte mer bara just det här när det finns en, en motståndsrörelse, eftersom det inte alltid har det är skillnad om man blir järnfäst från sex månaders ålder. Det har varit så generation efter generation. I Polen så var det inte så innan så att ja, alltså Polen har ju inte varit en kommunistisk diktatur hur lång tid som helst vilket heller inte Nordkorea har varit så att järntvätten det var ju en japansk koloni fram till andra världskriget mm. Nordkorea och, och så så att järntvättningen har ju börjat på 50-talet Men var det särskilt demokratiskt började... innan det då? Nej det har inte varit eh, demokrati i Nordkorea och det som Korea som funnits där innan heller Nej, men det, nej, man ska inte jämföra diktaturer Jag, bara, jag, bara, jag fick feeling här nu jag, den loss lite. Ja, jag tycker man kan jämföra kommunistiska diktaturer De har väldigt många De delar samma värderingar, de förtrycker folk, förföljer dem Och eh, vill hindra folk från att fly Och eh, de dödar människor Som är emot regimen Men om, om, man, om man tänker just det här med Det jag vill komma åt är Det är lättare såklart att mobilisera En motståndsrörelse om man, om man har någonting annat Att jämföra med, men om man Tror ni att det kan vara svårt att det händer i Nordkorea? För även om en liten grupp skulle säga vi tar inte det här längre, vi, vi, gör, eh, vi gör uppror, liksom. så, så är så pass stor del av befolkningen hjärntvättad. Det här är det bästa landet som finns. Vi lever i en super, superstat. Det här är fantastiskt. Så var det ju inte i Polen till exempel. Nej, en viktig skillnad är att innan Nordkorea blev Nordkorea så var det en japansk koloni och det var mm. absolut inte trevligt heller. Då var det också förtryck och avrättningar med mera för att japanerna mm. är så att säga erkänt dåliga på att ha kolonier. Mm. Och eh, då kan de, många koreaner kan nog se det som att nu har vi slängt ut de japanska förtryckarna. Nu ska mm. vi öppna vårt eget land och vara självständiga igen. Och sen har fienden tagit sydsidan och de har ledat sig med USA mm. och de är emot oss. Nu ska vi skydda oss mot omvärlden och vi ska klara oss själva och vi ska visa dem. Mm. Så ur det perspektivet så det är ju, det är ju den historiebeskrivningen som, som man lär ut. Och sen lägger man mm. på lite hjältar i form av Kim Il-sung och Kim Jong-il. Ja, absolut. Vad, vad tror du? Det konstigaste som jag upplevde var ju att de lever kvar i det här gamla uppgörelsen 1953. Och de, de tog en spionbåt, jag tror det var en amerikansk spionbåt 68. Och vi åker runt och det enda vi hör att det här som hände 1953 och den här jävla spionbåten från 1968. De har liksom inte gått vidare på något sätt, utan de hela tiden hänger upp sina liv på de här gamla händelserna. De har inte gått vidare, tror jag. Men ungdomarna då? Det växer ju alltid upp en ny generation. Har inte de... För det har man ju pratat mycket om vad gäller arabiska våren, att det var de unga som drev revolutionen. Det var de som, ja, mycket tack vare internet, som hade fått en annan bild och en annan bild av världen och insåg att jag behöver inte leva här och leva under de här villkoren. Det finns ett annat alternativ. Ungdomarna i Nordkorea, är inte det samma... Driver inte det ungdomen att man vill ha en förnyelse och förbättring? Det är väldigt svårt att säga, jag har inte hört vad ungdomar i Nordkorea tycker men en skillnad Nej, men är ju att tror. de har inte med sig den långa historien som de äldre har och det är ju naturligtvis för att de är unga men om de inte har verktygen för att kommunicera med varandra och ta reda på hur det är i omvärlden så är det svårt eh, att de ska kunna samlas och diskutera och komma överens om att det är inte bara jag som är emot regimen här utan det är vi allihopa mm. det, det kunde inträffa i, under den arabiska våren för att verktygen fanns och åsikterna fanns Mm. Men här är två, frågan, har de verktygen? Mm. Jag tror svaret är nej. Alltså, är du tror inte det. Nej, inte nuläget. Nej. Va, vad krävs tror du för att det ska bli att det ska bli en demokratisering? En svår fråga. Du kan vi kan nudda lite över den, urban så får vi utveckla den efter pausen sen. Nej, men att de kan kommunicera med varandra och kommunicera med omvärlden. Mm. Men, får internet på något sätt att där då då har regimen problem. Mm. Men men har det skett att befolkningen har försökt göra någon form av ja men nu protesterar vi mot de här matransonerna, vi protesterar mot de här villkoren. Har det hänt under historien? i folkmord inblandad? Vad, vad vet vi om det? I Nordkorea har det ju mm. hänt. Dels så var det ju stora upplopp under den här så kallade valutareformen bara för några år sedan, ja, de, men också de, under svälten precis. på 90-talet. Så, är... så folket har inte bara varit kuvat och tyst utan de har försökt att resa sig och säga ifrån. Vissa och vissa tillfällen, ja. Men uppenbarligen inte tillräckligt mycket för att det ska ha gjort någon skillnad. Nej. Vi tar nyheter alldeles strax tillbaka här i Radio 1. Ring in och ställ frågor till mina gäster som har varit i Nordkorea. Det kan handla om allt ifrån rent praktiska grejer man ska tänka på om man ska resa dit, till mer ja, regim, det som händer inom regimen och vad man tror om framtiden och sådär. där. 12 13 ringer du. Vi är alldeles strax tillbaka. Radio 1. Du lyssnar fortfarande på Sissy Wallin, det vill säga jag, mitt program här i Radio 1 denna onsdag. Vi kör en Nordkorea-special, det är ju på nyheterna idag. Eh, ny saker som händer i och kring Nordkorea, ni får följa det här på Radio 1, nyhetsrapportering. Och jag har två gäster i studion, Johan Jelmstrand, hej, hej, hej, som är politiker. Men du har rest till Nordkorea 2009 som privatperson. Ja, en semesterresa. en kompis. Ja, det var en kompis från Sverige och sen var det en gruppresa så att vi var 15-20 personer totalt. Mm, bara västerlänningar då som åkte dit. Ja. ja. Och Urban Andersson som är fotograf och journalist på Aftonbladet. Du var där nyligen och gjorde en, en väldigt hyllad rapport, kan man säga, av era läsare med en kollega. Ja, jag och Staffan Lindberg. Mm. Och eh, vi pratade i pausen. Det blir väldigt intressant snack i pausen. Man lust att sända paussnacket också. Men vi pratade lite om, lite filosofiskt det där, men tror ni att Nordkoreanerna förstår vad demokrati är Jag tror inte riktigt att alla vet om vad det är Och de är dåligt upplysta Speciellt på landet kan jag tro mm. Ja, sen vad det betyder i praktiken också När man aldrig sett demokrati. När jag var i Libyen till exempel och pratade med chefredaktören för revolutionstidningen I Benghazi, då sa han att Ja, men vi ska ha demokrati och yttrandefrihet och sådär Ja, men det betyder att ni får skriva att era ledare är korrupta Och borde avsättas Nej, det skulle vi aldrig göra, säger han då Nej, så att, äm... alltså de vill inte göra det Nej, för så gör man bara inte. Så att det ingår inte att, även om de skulle så att säga ges formellt på pappret den rättigheten så skulle de kanske inte, det vore otänkbart för att så gör man bara inte. Så att mm. man får skilja lite grann på demokrati, folkrepresentation, yttrandefrihet och så vidare och ja. vilka värderingar människorna i demokratin har. Om de går ihop och röstar genom att de vill ha någon lagstiftning som vi skulle uppleva som förtryckande och de har yttrandefriheten kvar, ja då blir det ju så att det blir problematiskt men det är demokrati. För, för det, jag, det jag undrar också är, eh, det är ju svårt att säga eftersom ni inte fick prata med någon lokalbefolkning. Men upplever de själva att de är förtryckta tror ni? Vissa gör ju definitivt det. det är mm. ju, särskilt de som är uppe i norr i gränsen mot Kina. För de ser ju där på andra sidan, så om man har bott där under 20 år så kommer man ju se vilken fantastisk utveckling med <skratt> skyskrapor och välstånd. Och de från andra sidan har med sig prylar och de har mer välstånd än vad man själv skulle få ihop på en livstid eller hela en släkt till exempel. Mm. Det smugglar saker och folk även på nordsidan som lyckas smuggla och hålla sig undan kan ju också bli väldigt, väldigt rika. Så mm. att de först där förstår man ju att det finns någonting någon annanstans. Och regimens ledande element som besöker utlandet ser ju också det. Men gemene man, nej det är inte säkert. De kanske tror att de bor i bä världens bästa land, för det har de fått höra på tv. Orban, vad är din uppfattning? Mm. Nej, jag håller med helt fullt. Men de mm. där uppe i norra gränsen de kan se den dagna kinesiska staden det framstår ju som Las Vegas man kommer över bron där och man ser neon och skyskraper mm, och då är ju ändå Kina också kommunistiskt så att, ja. Ja. vi tar ett samtal nej nu la personen på, ring igen 0200 11 12 13 så här är det med live radio man är med och sen är man plötsligt med längre 0200 11 12 13 nu tar vi ett samtal välkommen till radio 1 hallå, hallå ja. hej hej Hej, Rickard heter jag. Hej, Rickard. Jag är live nu. Du är live, så du bara ställer ställa ja, din fråga. Okay. Jag inte bara höra om vad det finns för åsikter kring- att det där finns en inofficiell realpolitisk agenda- att omvärlden är rätt nöjd med att det ska vara status quo i Nordkorea. Vad eh, jag tänker på, det är till exempel Kina- så väl som Sydkorea och omvärlden- hyttir med finger på egången, det är en och liknande. Mm. Men att det är spel för galleriet, eh, till exempel- för Kinas del så vore det en katastrof ifall, ifall Nordkorea går ihop med Sydkorea. För då skulle de för första gången i världshistorien få en gräns- egentligen mot ett USA-vänligt land- som dessutom har en stark armén. Mm. Så att i deras synvinkel så är det bra med den bufferten. Dessutom skulle deras egna medborgare- antagligen då börja fly till det gemensamma Korea. Och från Sydkoreas synvinkel- så skulle samgående kosta de enorma summor. Om man jämför med eh, Västtyskland och Östtyskland så kostar det jag vet inte hur mycket. Men kostnaden för sydkoreanska skattebetalarna skulle bli enormt mycket mer. Så att vi menar det, de vill nog också ha ett status quo i verkligheten. Mm. Vad ni har för sin synpunkter på det? Mm. Vem vill börja? Johan. Det är ett intressant argument och till viss del så att säga de delar du räknar upp stämmer ju. Kina, de vill inte ha stök även om det kanske inte skulle vara jättefarligt för dem att ha ett USA eller ett land precis gräns mot. För de har ju ändå Taiwan och Japan ligger i regionen och på andra sidan finns det ju i flera andra diktaturer men USA har militärbaser haft i Uzbekistan och sånt som också gränsar till, till väster. Men, men sydkoreanerna, där, där håller jag med att de skulle nog inte klara av att gå samman med Nordkorea och då, det finns ju till problem och det är ju att i berget i sydligaste Nordkorea på Nordkoreas sidan så finns det om det är 4000 artilleripjäser ingrävda i berget som kan mm. skjuta och smula sönder Sydkoreas huvudstad direkt för de är inom räckhåll så att det är svårt att göra någonting åt Nordkorea och eh, Kina de tycker nog att det är bra som det är Sydkorea har problem alla lösningar är inte acceptabla man kan inte gå samman med Nordkorea ja, bara för, så, Sydkorea är ju en fungerande dikta, eller säga, demokrati. Ja numera mm, oh ja. numera oh ja. precis. Mm. Oh ja. För tydligare det. Mm de har väl också börjat lägga tillverkning och så i Nordkorea och Sydkorea. Det, uh... ja, det finns en gemensam industriell zon ja. ungefär lite norr om gränsen och när det blir bråk mellan länderna så brukar den stängas ner och man protesterar och skickar hem arbetare och så där. men de försöker ha ett samarbete för att kanske mjuka upp koreanerna lite grann men det är ju ett utfattigt land så att om man betalar om det tror jag 100 miljarder euro om året från det, för detta Västtyskland till Östtyskland för att uh, ungefär få någon standard där borta så är det här säkert tio gånger större frågor som rör sig om. Men, men vad, vad tror ni då? Jag menar Realpolitiskt, vill, skulle Sydkorea egentligen vilja eh, gå ihop med Nordkorea? Alltså jag menar jag tänker den vanliga Sydkoreanen med tanke på vilka kostnader det kommer att kosta för deras lena standard. Jag tror de skulle föredra ifall den nordkoreanska regimen kollapsade och att det var någon form av inte kommunistisk regim och gärna lite demokrati där, men, som men, skulle men, kunna men, bygga upp men, sitt land istället. Det skulle men ingen jag gissa. ja, Egen regi, ja. Är du det, nöjd man. med det svaret? Jag är nöjd, tack. Ja. Ha det bra, Hej. tack. Hej. Ja, men intressant det här just med Sydkorea och relationen Nordkorea. Va, vad vet du om det, Urba, Fick ni någon glimt av, av det när ni var där, så att säga? Nej, var ni vid gränsen? Inte. Ja, eller? vi var vid den här 38 graden och vi såg den här zonen, men... men Svårt säga. En viktig fråga för regimen i Nord är ju att eh, gå samman med Sydkorea. De driver den frågan väldigt aktivt mm. och eh, det är ju naturligtvis de realpolitisk skulle tjäna på det. Mm. Och då har man föreslagit en sorts federation där Nordkorea skickar lika många delegater till något sorts parlament för Nord och Syd tillsammans som, som Syd gör. Och då räcker det ju med att ett kommunistparti Nord, i Sydkorea får ett mandat så blir det ju majoritet Nord naturligtvis. Och, ja. och det är ett sånt upplägg det här föreslagit så Sydkorea har inte så förvånansvärt tackat nej till det här. Nej, så det, det är det är väldigt, frostigt, väldigt frostig relation givetvis mellan dessa två länder I praktiken ja, men det är väldigt mycket aktivitet på nordsidan att säga att vi vill återförena Som vi har byggt ett stort monument som heter återföreningsmonumentet som man får åka och titta på och så där. Att Fred och återförening och välstånd och jämlikhet är paradgrenar för nordkoreanerna i deras propaganda Men på deras villkor kanske? Ja, själv, ja det ja, tycker de ju såklart. Men det är intressant, vi tar ett samtal till Hallå, välkommen till Radio 1 ja. Nej, det var ingen där Så kan det gå Ring 0211 12 13 Om du vill ställa frågor Eller komma med tankar kring det vi pratar om Nordkorea en liten stund till här I Radio 1 Om jag frågar så här då Urban Någonting du lärde dig under den här resan Som du verkligen har tagit med dig jag Får fundera. jag fundera? Får fundera lite? Vi tar ett samtal så länge. Du, du blev ett där. Hallå, välkommen till Radio Nej. Hallå. Hallå. Nu hör du. Hej. Det ja, var bra. Hej. Jo, jag ringde tidigare. Ja. Jag har gjort en liten time-out här, men jag vet inte om, om ni har tagit upp den frågan om det så kallade propagandakriget alltså. Det är ju nämligen så att propaganda har ju alltid varit en giv som olika stater och system har sysslat med. Mm. Absolut. Och jag tänkte höra med grabbarna där, eller kararna där i studion, om de känner till hur amerikanerna utvecklar sin propaganda mot eller, när det gäller Nordkorea. Alltså. För att jag förmodar att eh, politiker och eh, politiker i Nordkorea måste ju vara väldigt nervösa och oroliga för exempelvis att eh, det blir en form av propaganda som kommer in i landet på något vis. Genom radio eller någonting, eller eh, flygblad eller... Mm, det är en bra fråga. V vad säger ni här? Var det någonting ni såg någonting av, Urban? I, I, nej, det gjorde jag inte. Nej, du såg nej, ingenting. Nej. Johan? Nej, inte amerikansk propaganda direkt på det viset. Inte från USA riktat mot Nordkorea, men när de skickar flera hundratusen ton mat i säckar så står det USAID på dem och de amerikanska flaggor. Och, kommer det fram då, den nej, maten? Nej, ja, maten kommer fram kanske, men inte flaggorna. Eller så säger man att det här har vi lyckats erövra från fienden och sådana där saker när de försökte stjäla vår mat och lägger den i våra påsar. Ah, Okej, okay, så de... Ja, mm. Jag bara tänkte på en sak som exempelvis, det var ju bekant tidigare under kalla kriget att USA hade ju sin radio... Eh, organisation, det här Voice of America som kände mm. till Ungern och, och Polen och alla öststater. Mm. Och då hade man ju störningssändare. Men det var ju väldigt effektiv propaganda, den här radiopropagandan. Även fast det kanske var väldigt, väldigt farligt att lyssna till den. Ja. Dem... känner till om de amerikanerna har någon form av radiopropaganda. Jag tror jag läste att för något år sedan så började man titta på att montera ner sin Voice of America eller Radio Free, olika sorter så att säga i i världen Men det man har gjort hos den nordkoreanska regimen är att man har, precis som Nazi-Tyskland hade, radioapparater som är spärrade till enbart vissa frekvenser som är regimens frekvenser. Så att då, då måste man ha någon egen sorts kortvågsradio och det är svårt att få tag på prylar och bygga en sån. Och skulle man göra det i alla fall så är det väldigt stor risk om man åker fast och det finns kontroller. så att Kan det vara döds dödsstraff på en sån sak i Nordkorea? Det skulle absolut kunna vara det, åtminstone ett läger mm. där man dör för att man inte kommer få något. mat. Mm. på Voice of America så har ju de faktiskt eh, nattsändningar på den här frekvensen på nätterna. Ja, absolut. Intressant ja, det faktiskt. På. Det tycker jag är intressant. Jag blev så kaperad ja. och förvånad att det var Voice of America. För att jag har lite, lite... Jag är väldigt något kritisk till Voice mm. of America. För att det var ju nämligen så... Jag var ju barn då. Men jag kommer ihåg det, hur Voice of America lo lovade... Uh, ungarna då, 56, om att de skulle inte ge tapp utan fortsätta att kämpa. De skulle, vi skulle komma och hjälpa dem som det hette. Mm. Och det var likadant i Italien när skogsbröderna slogs mot sovjetmakten där. Då, då kjutsade gänkarna på det här i propagandan med att håll ut, håll ut, ni får hjälp, vi kommer. Mm. Du är kritisk till Voice of Amerika helt enkelt. Jag har dem alltså. Ja. Jag blev så frapperad själv när jag hörde för några veckor sedan att det var, men det här är ju mer nyhetssändningar på nätet, ja, än ingen bra mm. propaganda alltså nej, nej. I, i, i den meningen men jag får i alla fall tacka för mm. ett intressant program. Tack. Ja, tack jag, hej. själv hej. fortsätt lyssna, tack, hej Ring ändå också en liten stund kvar här om du vill ställa frågor till Urban och till Johan här Hur de upplevde de här dagarna i Nordkorea Det kanske är till och med så att du vill ha tips inför din Nordkorea-resa Vad kan man tänka på? Kan man på något sätt, det är en fråga jag kan ställa Jag ska bara säga telefonnumret först 0200 11 12 13 Om man känner, det var en kille som frågade på Twitter förut man vill hjälpa den här stackars befolkningen som man anser är, som är förtryckt och eh, svälter och blir allmänt ja, undanhållen från världen och den demokrati vi har i många delar av världen. Hur kan man hjälpa till? Kan man göra någonting när man är där för nordkoreaner? Om man är där på plats så träffar man ju säkerhetstjänsten och inte så mycket vanliga nordkoreaner överhuvudtaget. Så att om man är där... Nej, jag tror inte man gör så mycket skillnad om man åker dit men man gör väl ingen skada heller utan om man vill göra någonting på riktigt, vilket ju är svårt i den här frågan. Så mm. åk till gränsen mellan Kina och Nordkorea och hjälp dem att smuggla in så mycket saker det bara går vad gäller radioapparater, DVD och utländska influenser och så Men Det kan eh, man göra. kan och kan. Man borde försöka i alla fall. Man borde försöka tycker så du. Det finns ty... ju de som flyttar över gränsen in i Kina och de har stora problem där. De behöver hjälp. De lär bo i läger och så man... Men Amnesty, kan, gör de någonting för det här? Vet ni, hur ser det ut? Just vad Amnesty gör känner jag inte till, men det Nej, finns men ju organisationer vi... i Sydkorea som är uppsatta för att ta emot folk från Nord som har flytt via Kina och sen till Sydkorea. Och vad jag har hört är att omställningen är väldigt stor, att det är helt annorlunda sätt att leva, annan kultur och den här järntvätten man har med sig gör att det är svårt att vänja sig vid livet i Sydkorea. Att klimatisera sig, precis. Det är svårt att ta sig från Kina till Sydkorea för de måste passera ett annat land på vägen. De släpper inte, Kina släpper inte vägen och folk direkt från. Men, men är det vanligt, vet ni det att nordkoreaner flyr faktiskt? Att de... Det händer, ja. ja. För det har man ju hört när det var... Jag tror till och med eh, som gamla Öst och väst, eh, Tyskland att tar de sig till Nordkorea så får de ekonomiskt stöd när de kommer dit. Ja, precis. Det fanns ju den dealen och man har ju hört allt. De byggde de bilar som man kunde gömma sig i olika små skrymslända bilar. Det är kanske inte är precis så i Nordkorea, men ni har hört då. Ja, När man kommer till Sydkorea så får man stad i slant och, och som ska klara sig där. bra. Tag, mm. Och väl om man vill fly så får man väl muta en vakt eller någonting sådant för att kunna fly. Det finns en flod i norr till exempel där. flera försöker fly, men det finns ingen sån här checkpoint Charlie där man kan försöka smyga igenom genom en fordon och så. Utan gränsen mellan nord och syd är oftast helt stängd, det är staket och stängsel men det mm. finns nog en järnväg till den här gemensamma industrizonen tror jag som man kan köra vid råvaror men det, när vi skulle ta tåget från Pyongyang till Peking så var det ju ett varv med militärer som stod var 20 meter runt hela tåget och kollade att ingen skulle planka sig ombord eftersom våra två sista vagnar skulle vidare över till, till Dandong då, till Stefina. Till mm. Och så hårt är det. så att det, det är, är inte så många som försöker ens en gång. Det är ju flera tusen som har flytt, men säkert är det många fler som sitter i läger för att de försökte. Mm. De går över floden och sen, de flesta stannar i lågvatten för det är boflod och, och, och, och de skjuter på dem, de tar en stor risk. Mm. Ja. Vi ska ta en paus och sen fortsätter vi sista delen av detta program och då ska vi summera lite. Och ni har ju varit där, kommer ni åka lite igen? Eh, vad kan man lära av att åka till ett land som, som Nordkorea? Det ska vi prata om alldeles strax här i Radio 1. Radio 1. Sissi Sista delen av denna Nordkorea-special hos mig, Sissi Valin idag onsdag. Jag har två gäster. Vi ska nu avrunda detta program. Urban Andersson från Aftonbladet som är journalist och fotograf var där nu i februari. Och gjorde en väldigt uppskattad rapport åt tidningen. Och Johan Hjelmstrand som jobbar med politik, men du har varit där som vanlig turist- Ja, det var en semestertur. Mm. Och ni har ju varit där på samma premisser ska jag säga för att de släpper ju inte direkt in journalister eh, ja, journalistvis och ibland. Där, ibland, men det är ganska ovanligt. Så jag tänker att vi ska ägna vi har ju pratat jättemycket om, om landet, om problemen, om, om demokratiseringen och hur vi tycker vad tänker om det och, och förtrycket och allting. Och det är ju fruktansvärt, men om vi det är lite, lite moment 22. Vad kan vi göra vid väst för att hjälpa Nordkorea? Vi kan inte göra så jättemycket verkar det som. Men man kan åka dit och man kan se det med egna ögon. Man kan få en, en större insikt i hur människorna Absolut. där faktiskt lever. Om vi fokuserar på det, sista delen här. Vad ska man tänka på om man lyssnar och faktiskt blir sugen på åka till Nordkorea? Vad, vad, är liksom, vad är checklistan? Checklistan är egentligen att man letar rätt på en resebyrå som ordnar resor dit. Och det kan man googla fram på internet. Och så anmäler man sig till dem. Så får man fylla i en blankett och betala och sen så får man ta sig till Kina och sen resten är bara åka med. Det låter så enkelt när du säger Johan. Håller du med om att det är så enkelt? Ja det, det tar lite tid men, men det är enkelt. Bara man fyller i alla blanketter och skickar alla kopior på allting så det fungerar. Mm. Och ta med sig pengar. Nu blir det väldigt praktiskt här men det reseguide nu. Just, just nu, nu. så jag förstod, så gillar de euro bäst. Men du behöver inte göra med allting är inkluderat i resan så det är bara lite pengar du behöver till en eller i hotellbaren ungefär. Mm. Men det finns, det finns ingen möjlighet att gå ner på ett shoppingcenter på stan och liksom känna folklivet så. Det finns lite så här krimskrams i, i, i sån här turistshoppen men, men det, jag... jag det var ingenting som jag var sugen på att köpa Nej. Nej, man kan köpa med sig någon souvenir. Till exempel, jag tog med en flaska öl som 60 centiliter kostar 4 kronor av det lokala märket. Där då. Så att ett praktiskt tips är väl att om man tar med sig jurosedlar så det kommer vara svårt att betala med dem. Så att försök ta med dig mynt eller växla till dig mynt någonstans. Mm. För att när jag betalar med en 5 euro, det är väl ungefär... Vad 40 kronor, skulle mm. köpa lite öl då fick jag tillbaka i växel några japanska pengar en dollarsedel, då två vattenflaskor och sen okay, bara joromynt, ja. så att de försöker ju kompensera så det blir en, en rättvis affär va? Men, men de har svårt att ta emot sedlar i stora valörer vilket är så att säga, de minsta jorosedlarna är stora där borta Mm. Finns det något kulturliv att prata om i Nordkorea? Kan man gå och se en teater eller en opera eller en bio Vi, vi eller? hade möjlighet att gå på cirkus men vi gjorde inte det Ja vi var på cirkusföreställning, mm. vi har varit på nu, barnteater var ja. och vi har varit på Tivoli också Och åkte typ måske till flygplan som snurrade runt någon så här missilliknande ton Okej, okay, hur var det? Fanns det var vanliga nordkoreaner där också eller var det enbart för turister? Nej, det var vanliga och vanliga nordkoreaner. Det var nordkoreaner där också. Och om man ska bara tänka sig, ja är det en kuliss så har de väl delat ut biljetter till folk som får komma dit samtidigt och så. Men som belöning för att de har gjort någonting på sitt håll. Men då fanns det, man kunde kasta sten på brinnande amerikan till exempel. Det var en målning också. av en amerikansk soldat. Mm. man skulle kunna kasta sten på lite som man har lilla sportspegel med tennisboll och ska kasta i hål. Då, så att säga. Fast var brinnande amerikan. Ja, så kunde man vinna ja. en ballong som pris. Och sen kunde man skjuta med... Det var inte värde Det att någon korkplupp som flög iväg av luft i alla fall. Så kunde man skjuta på små soldater till exempel och, och vinna pris. Och man kunde åka radiobilar fast då var idén att man fick inte krocka med någon annan. Och jag försökte ställa mig kön där, men jag fick inte det var någon form av åldersgräns så det var väl... Du var för gammal. Ja? ja, eller för gammal och för tung. De ville väl inte att bilarna ska krocka ihop så att säga. De skulle kanske gå sönder då. Hålla i 50 år till. Eh, generellt, va, va, om vi ska avrunda programmet strax blir Ashberg här i Radio 1. Vad vill ni säga om detta mystiska land Nordkorea? Vad va, vad kan vi svenska lära? Eller vad borde vi ta till oss? Urban, vad säger du? har man en skyldighet att ta reda på någonting om en sånt här land tycker du eller vad? jag tycker man ska åka dit, alltså, ja. det är en otrolig upplevelse jag tror att det, den ligger nog på topp två av mina upplevelser, jag har ju till och, och, och ja, åk dit åk mm. dit, Johan instämmer jag tycker man ska åka dit och ja det var nog topp tre i alla fall revolutionen i Libyen tyckte jag var mer intressant men det som man ändå, man bör ändå ta reda på och förstå att det här är ett land som är världens mest brutala diktatur som, som förtrycker folk, men å andra sidan att alla länder har börjat som diktatur och vi har massor med demokratier idag så det finns väl någon form av hopp för Nordkorea också. Mm. Äh, jätteintressant att höra era berättelser. Eh, Afton, Urban Aftonbladetartikeln, finns den kvar? Man kan man läsa den. Den ligger på nätet. Ja, och där vi. finns det mycket information, mycket bilder, eller? Ja, det ligger bildspelare, det ligger webb-tv och allt möjligt. Där. Mm. Tack så jättemycket för det. Johan Hjelmstrand som kom hit och Urban Andersson från Aftonbladet. Imorgon så är jag tillbaka samma tid, 13-15. Lyssna då, ha det bra. Hej då!